Чому кум? Пояснюю. Деструктивний вплив афганських подій, Ніколай Іванич. Це команда, в перспективі корінь-батальйон і, може, навіть корпус українських муджагаддінів. Об'єкт слухає дружні радіостанції, дружній, звичайно, в лапках, і знає, що насправді коїться за річкою. Усілить глушення. Є товариш генерал. Сообщники. На даний момент об'єкт завербував у кум двох однодумців. Один із них – наш вкорінений агент під конспіративним псевдо «Садко». Найближчий друг і сусід об'єкта – такий собі Серафим Кадилко, внук прославленого священика на… Обережні натяки Людинюка щодо необхідності збройної боротьби з радянською владою зреагував неактивно. Ще більш аполітичний, ніж означена Магдилена Киселиця. Але антисоветчик, бо заперечує марксистсько ленінський світогляд і перебуває у постійному містико-релігійному пошуку. Не може знайти собі підходящого Бога. Вивчає то Біблію, то Буддизм, то Коран, то Дзен, то Теософію, то Кабалу, всіх, короче. Але в політику не лізе. Откуда література? Ми ж так звану книжкову біржу, Ніколай Іванович, поки що толеруємо. Да уж, мої дії, Пусть. єсть товариш генерал. Що уже успілі є ті куми? Поки що Люданюк зі своїми поплічниками на прізвище Петроградов та Масквеченко – в стані алкогольного отруєння виготовили чотири десятки листівок розміром 115 на 45 см, на яких було намальовано синю і жовту смуги, та через трафарет чорною фарбою набито три зуб і напис «Українська народна республіка». Мали намір розкидати цей матеріал на сходах після танців у ДК, тобто в гарнізонному будинку офіцерів. Уранці, проспавшись спалили всі листівки, трафарет, залишки паперу, знищили інструмент, пензлики, олівці та баночку з підфарби. Таким чином із доказів злочину матеріального характеру залишилися лише ножиці Нікола Іванович. Все равно є товариш генерал Пантелеймона Люденюка взяли просто з заводу. У синій забрудненій мазутом спецівці й робочих черевиках, боканчах і сталевими заклепками обавить шнурівок. Навіть руки добре вимити з милим піском, як це робилося перед обідом, та в кінці зміни пантелеймон не встиг, так і привітався з майором КГБ. Той перший подав руку. Швецем, який забрав його з прохідної і чорною волгою, привіз у сірий будинок обласного управління. Коли Люденюк опинився в кімнаті з мінімальною кількістю меблів, два сільці з сіл, зате з гратами на вікнах, він від паралізуючого страху навіть не міг почати обдумувати спосіб майбутнього самогубства, а те, що у в'язниці чи констабрі панько покинчить із собою, було зрозуміло вже давно. Овійшов майор Швець, привітний, усміхнений, схоже, доброзичливий. Вбраний хоч і по номенклатурному, проте стильно твідовий піджак, імпортна сорочка, черевики з бляшками, цей людинюк, незважаючи на суїцидальний настрій, не міг не відзначити. Відзначив і стало не так страшно. Людина, яка розуміється на модному одязі, не може бути озвірілим чекіським бузовіром. А тодоріка Швець без увіра і не збирався вдавати. Навпаки, він сів навпроти Люденюка, закинув ногу на ногу і весело по-простому запитав. — Що є, паньку? Люденюк знічено посміхнувся і знизав плечима. — Все. Контакт між майором КГБ і потенційним терористом було встановлено. — А ти, паньку, думав, що тут комуністичне гестапо, що підвал, свічка, сержанти з кастетами, що револьвер і гола цегляна стіна, запитував майор Швець Люденюка, коли той писав пояснення, як він, простий радянський хлопець, комсомолець, докотився до українського буржуазного націоналізму, антисовєчини і мало боротьби проти соціалістичного ладу. Пантелеймон писав, бо поміж виявами люб'язності Майор Швець просто і ясно сказав, що вони, КГБ, можуть його, Люденюка, засибірити за схемою 7 плюс 5. Майор Швець, який по життю не вірив ні в що, крім невпинного зміцнення радянської влади на Україні, до Даріка не був ні наївним, ні дурним, ні тим більше фанатиком, він просто не бачив нічого такого, що могло би загрожувати цій гігантській комуністичній машині, винтиком якої хоч не хочеш мусив визнати і себе, дивився на Люденюка, який, закусивши язик, описував на фірмових бланках КГБ історію свого молодого життя, а найдетальніше той його період, коли він ступив на слизьку стежку націоналізму та антрадянщини. І це й через бабу, думав Тодоріка, тобто через кохання, бо просто через бабу таких дурниць не чинив би ні Олекса Довбуш, ні наш Годюр, ні ось тепер простий радянський хлопець Панько Люденюк. Про повстання часів Другої світової війни уродженця Джерелева Василя Годюра знали і Панько, і Тодоріка, бо місцеві останній, щоправда, більше позаяк мав доступ до архівів КГБ. Спочатку Василіка Годюр, син міцного середняка, і Маріка, як тут звали кожну молоду Марію, менша донька багатого газди Штефана Дзвінчука, були серед парубків і дівчат найфайнішою парою на весь джерелів і в довколишні села. Ніхто не сумнівався, що не далі, як цієї осени, вони поберуться, і створять ще одну красиву, заможну і гонорову родину, якими так славиться цей зелений край Черемуша і прута. Справді, обоє були паровані, як горнятка мальовані, невисокі, але струнки, гарно вироблені, побалканські кучеряві, каровоки, чорнобриві, схожі між собою, як брат і сестра, Крім того, Василь був охочий до бійки, на храму чи весіллі, бо мав забагато сили, а Марійка мала дуже загонисту натуру. Тяжко їм доводилося в хоча збоку все виглядало так, що вони створені одне для одного. І залишається тільки упорядкувати в церкві шлюб, уже укладений на небесах. Воно би, може, так і сталося, бо любилися вони страшенно, якби Василь... Відчуваючи, що цієї осені буде женитися, не зібрав порубків і не запросив їх до найліпшої корчми